וליהודה איש לעירו. הבאים עם זירוב בבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה. נחמאני, מרדכי, בלשן, מספרת בגבי, נחום בענה, מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש, 2,172. בני שפטיה, 372. בני ערך, שש מאות חמישים ושניים, בני פחת מואב, לבני ישוע ויואב, אלפיים ושמונה מאות שמונה עשר, בני אלם, אלף מאות חמישים וארבעה, בני זתו, שמונה מאות ארבעים וחמישה, בני זכאי, שבע מאות ושישים, בני שש מאות ארבעים ושמונה. בני ויגווי שש מאות עשרים ושמונה, בני אסגד אלפיים שלוש מאות עשרים ושניים, בני אדון יקם שש מאות שישים ושבעה, בני ויגווי אלפיים שישים ושבעה, בני עדין שש מאות חמישים וחמישה, בני עטר לחזקיה תשעים ושמונה, בני חשום ‫שלוש מאות עשרים ושמונה, ‫בני בצאי, שלוש מאות עשרים וארבעה, ‫בני חריף, מאה שנים עשר, ‫בני גבעון, תשעים וחמישה, ‫אנשי בית לחם ונטופה, ‫מאה שבע מאות ארבעים ושלושה, אנשי הרמה וגבה שש מאות עשרים ואחד, אנשי מכמס מאה ועשרים ושניים, אנשי בית אל והעי מאה עשרים ושלושה, אנשי נבו אחר חמישים ושניים, בני עילם אחר אלף מאתיים חמישים וארבעה, בני חרים שלוש מאות ועשרים. ‫בני ירחו, 345, ‫בני לוד, חדיד ואונו, 721, ‫בני סנאה, 3,930. ‫הכהנים, בני ידעיה לבית ישוע, ‫973, ‫בני אימר, 1,052, ‫בני פשחור, 1,247. בני חרים, אלף שבעה עשר. הלוויים, בני ישוע לקדמיאל, לבני להוד היבה, שבעים וארבעה. המשוררים, בני אסף, מאה ארבעים ושמונה. השוערים, בני שלום, בני עטר, בני טלמון, בני עכוב, בני חתיתא, בני שובי, מאה שלושים ושמונה. המנתינים, ‫בנציחה, בנה חשופה, ‫בנה טבעות, בנה קירוס, ‫בנה סיעה, בנה פדון, ‫בנה לבנה, בנה חגבה, ‫בנה שלמי, בנה חנן, בנה גידל, ‫בנה גחר, בנה ראיה, ‫בנה רצין, בנה נקודה, ‫בנה גזם, בנה עוזה, בנה פסח, ‫בנה וסאי, בנה ‫בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, ‫בני בצלית, בני מחידה, בני חרשה, ‫בני ורקוס, בני סיסרה, ‫בני תאמח, בני נציח, בני חטיפה, ‫בני עבדי שלומו, ‫בני סוטאי, בני סופרת, בני פרידה, ‫בני יעלה, בני דרכון, בני הצבעים בני עמון, כל הנתינים ובני עבדי שלמה, שלוש מאות תשעים ושניים. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב, אדון ואימר, ולא יכלו להגיב בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, שש מאות וארבעים ושניים. ומן הכהנים,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 כל הקהל כאחד, ארבע ריבו אלפיים שלוש מאות ושישים מלבד עבדיהם ואמהותיהם אלה שבעת אלפים שלוש מאות שלושים ושבעה ולהם משוררים ומשוררות מאתיים וארבעים וחמישה גמלים ארבע מאות שלושים וחמישה חמורים ששת אלפים שבע מאות ועשרים ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה. הטירשטה נתן לאוצר זהב דרקמונים אלף, מזרקות חמישים, כותנות כהנים שלושים וחמש מאות. ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרקמונים שתי ריבות וכסף מנים אלפיים ומאתיים.